Нам треба степане правди, якою б вона не була. Нам треба знати, на що ми спираємось. На щось міцне чи на будівлю підгризену термітами? М? Ти розумієш мене? Степан гостро вдивлявся у дев'ятого своїм одним оком і нарешті сказав: я тебе розумію, дев'ятий, але це завдання для мене ще небезпечніше, ніж проста ловитва термітів. Чому так? Тому що я не зможу жодними фактами довести тієї правди, яку я бачитиму, чи своїх вражень і висновків. Коли вони будуть песимістичні, мене візьмуть за дефетиста, Засіє час невіри за безвольника, за дев'ятий, і нетерпляче махнув на нього рукою. Чекай, чекай. Цю анкету ти даси мені. Мені, а не комусь. Офіційно ти роби свою термітну анкету, лови термітів на своїй принаді, хапай души, тим краще. Але мені роби окрему. Мою. Розумієш? А за це я тобі обіцяю взяти тебе під свій захист, які б не були результати твоїх ангет. Чуєш? Чую. Роздумливо, сказав Степан. І все ж таки це надзвичайно трудне завдання. Але я спробую хоч трішки виконати його. Спробуй, спробуй, Степане, Ти маєш великі здібності для того. Розуміється, що може зробити одна людина, але часом... Одна здібна, щира, незалежна людина може зробити більше, ніж сотні залежних бюрократів. Отже, хоч трішечки промацає, але щиро цю страшну ентузіастичну шкуру радянської маси. Що є під її ентузіазмом? Пройди до інтелігентів, робітників, селян. Безпартійних, безпартійних, до всіх, що в їхніх душах. Ех, коли б я не був тим, що є, пішов би я з тобою в народ, як колись в юнацтві ходив. І завжди я тобі, Степо, от ти візьмеш собі якийсь чужий паспорт, одягнися, як схочеш, матимеш змогу вільно рухатись, говорити з людьми, спостерігати, а я... «А ми у Кремлі? Ну що ми маємо? Це ж, голубчику, позолочена велика клітка, або краще тюрма. Ну, та хай, ще по чарці». І він налив повінці келишки, цокнув своїм обстепанів і сказав, «За успіх твоєї анкети який би він не був». Ну, хоч кілька десятків промаза. І знаєш методу Гелопа в Америці. Відповідь кількох тисяч на запитання анкети відбиває, можливу, відповідь мільйонів. Тут, розуміється, буде не те, але все ж таки, ну, хоч крихітку справжньої правди привези. Степан Петрович випив коньяк, губи і поправив бинт, який знову врізався у перенісся. Добре, я. Постараюсь проробити цю анкету. А тепер дозволь мені попрохати в тебе поради. Як на твою думку, треба мені прочитати листа брата Марка моїм дітям та іншим братам? Чи не треба? Дев'ятий не зразу відповів. А для чого, власне, читати їм? Степан неохоче посміхнувся, а чому не читати? Довідаються, що я сексот... А що ж у цьому негарного? Навпаки, цим треба пишатися. Так, але не негарне, а секретне. І це не твій особистий секрет, а державний. Я думаю, що діти і, напевно, брати давно його знають. А прочитати його треба через те, що коли не я, то терміти копію його можуть підкинути дітям, і тоді діє його буде гірше. «А ти все ж таки віриш у термітів?» «До певної міри мушу вірити. Коли б їх не було, то не було б ні тюрем, ні концтаборів. Е -е -е. Тюрми, констабори, багато в них справжніх термітів. От тут цьому же є суть загадки, яку я тебе прохав промацати. Ну що ж, зрештою, прочитати своїм листа можна, тільки попередь, щоб зміст його нікуди поза них не вийшов. О, це само собою».